«Ви мені?» – про всяк випадок перепитав Клим, хоч і розумів, як безглуздо це прозвучить. «Не дивуйтеся, ми знаємо ваше прізвище і хто ви?» Незнайомець відділився від своїх, наблизився, простягнув руку. Якою Кошовий машинально потис, відчувши, а правиться в того, що твій камінь. «Адам Вишневський, інженер!» – чоловік торкнувся країв «Капелюха». «Дозвольте запросити вас на жалобний обід. Ми знали покійного. Ви теж його давній знайомий. Пом'янемо за християнським звичаєм. Але я, Віко, знову зрадницьки моргнуло. Не переймайтеся, тонкі губи Вишневського позначили посмішку. І не журіться. Вас рекомендувала пані Богданович, що для мене та моїх колег дуже багато значить. «З вами варто мати справу, бо пані Магда ніколи нічого не говорить даремно». «А яку справу, дозвольте запитати, панство хоче мати зі мною?» На протилежному боці вулиці Шацький робив зовсім незрозумілі знаки, навіть не зважаючи на те, що, напевне, привертає до себе увагу. «Найперше, ми познайомимося ближче», – Вишневський прибрав посмішку, – «а взагалі нам є». Про що поговорити? Точніше, нам є що сказати вам. І ви повинні це вислухати, якщо хочете затриматися тут, у Львові, та починати якісь справи. Та й обідати час. Ви так не вважаєте? Тим часом один із товаришів Вишневського вже допомагав Магді сісти в екіпаж. Молода жінка спиралася на його руку і інший жестом підкликав до себе відкритий фаєтон, котрий давненько вже стояв віддалік. «Ми поїдемо ним, пані Богданович, за нами. Прошу, пане Кошовий, здається, Климентій. Я правильно назвав ім'я? Краще Клим, так, коротше. У такому разі, прошу, прошу сідати Климентію. Назву ресторанчика на вулиці Вірменській він не затримав у пам'яті, це зараз неважливо. З такими статками, які мав Кошовий, ходити по ресторанах доведеться не скоро. Хоч сюди, хоч де інде». По всьому було видно, що його нові знайомі ходять сюди часто. Розпорядник вийшов особисто, привітався шановливо та без лакейства звичного в подібних випадках у ресторації не лише Києва, а й всюди в Російській імперії. Відразу провів до окремого кабінету, де вже накрили, хоч з вигляду скромно, але пристойно. Машинально порахувавши прибори, коли налічив п'ять. І простий висновок прийшов тут же, обід замовлено наперед. За стіл сідає точно п'ятеро, а отже його присутність компанія погодила між собою вже з самого початку. Навряд чи мав бути хтось інший, натомість не прийшов, і вирішили принагідно запросити Кошового, котрий у Львові всього-то лише третій день. Це могло означати лише одне – скромна Климова персона солідних і, поза сумнівом, впливових містян зацікавила. І точно не обійшлося без рекомендацій Магди Богданович – Крім неї з київським адвокатом ніхто ще не знайомий. Лишилося зрозуміти, дякувати молодій, суворій та загадковій пані за таку честь, чи навпаки вона зараз створює гостеві ще більше проблеми, ніж він має тепер. Вона зайшла останньою легким порохом, підняла вуаль, тоді скинула капелюшка, примостивши його на спеціальній полицці. Чоловіки дочекалися її тільки по тому, як Магда зробила ніби невинний, а насправді значущий жест віялом, почали розсідатися. Інженер Вишневський, котрий стояв до неї найближче, завбачливо посунув стілець із невисокою вигнутою спинкою, аби жінка сіла, умостився поруч. Місце, яке лишилося для Клима, чи випадково, чи що певніше за спільним задумом, дозволяло йому сидіти нібито в голові столу, очолюючи його, і в той же час Кошовий опинився під прицілом чотирьох пар уважних очей. «Шановне панство, дозволить мені почати?» рівним голосом спитала Магда, і, отримавши у відповідь мовчазну згоду, повела далі. «Пане Адасю, прошу потурбуватися про товариство». Вишневський підвівся, підхопив карафу з коньяком, Наповнив келишки. Його полюбляли не всі. Молода вдова і тлустий лисий пан із закрученими напомадженими вусами пили горобинову наливку. Крім напоїв, на столі стояли два тарелі, на яких були канапки зі шпондером та печінковим паштетом, дрібно перетертий тушкований буряк, від якого ледь віддавало хріном картопляні пляцки. Смачно, зовсім неналежно до невеселого моменту пахла свіжа, ще паруюча, порізана акуратними скибочками кишка. Назви цих страв Кошовий уже встиг вивчити, вештаючись учора львовом та переглядаючи різні меню, шукав, де можна ощадливо перекусити. За християнською традицією пом'янемо того, хто постав перед Всевишнім, мовив Адам. Усі підвелися, випили, повз Климову увагу не проскочило, що Магда не пригубила, а спорожнила свій келишок до денця. Після чого трохи помовчали, сіли, якийсь час віддавали належне стравам. Причому Вишневецький піклувався про Магду на правах чоловіка, котрий сидів по праву руку. Кошовий нарешті дістав змогу втомувати голод, бо цими днями не доїдав, але намагався, аби це не кидалося в очі, Здається, його хороший апетит нікого з присутніх не цікавив. Ножі й виделки досить скоро перестали брязкати. Адам промокнув серветкою губи, кахикнув. Панове, маючись тепер уже в спокійній обстановці і тиснішому товаристві, рекомендувати Клементія Кошового, нашого гостя з Наддніпрянської України. Він знав покійного, <кхи> загиблого, давніше за нас і випадково став свідком трагічних подій. Учасником, пане Вишневський, зауважив тлустий. «Дякую, пане Попеляк», – кивнув інженер. «Отже, мене ви вже знаєте, пане Кошовий. Пані Махду так само. Пан Януш Попеляк, редактор нашої муніципальної газети, можна сміливо сказати, він є голосом президента міста». А пан президент своєю чергою дослухається до думки пана Попеляка, бо видання, яке він має честь очолювати, все ж збирає та показує міській владі думку того самого народу, котрий цю владу обирає. Нарешті пан Казимеш Моравський, радний міської ради, і можете вірити мені на слово, зовсім не остання людина, котра приймає важливі рішення тут, у Львові. Всі ми так чи інакше знали не лише вашого колегу пана Сойку. Діяльність, у якій він був помічений останнім часом, нам так само відома. Для того ми і запросили вас, випалив пан Моравський високий брюнет у круглих окулярах, трохи затинаючись. «Ви повинні знати все. Ви маєте розуміти, шановний, з ким ледь не зв'язали своє життя тут». Магда легенько постукала ножем по боку келишка. «Пане Казико, дуже прошу вас. Ми запросили пана Кошового пом'янути пана Геника, а не влаштовувати тут і зараз судилище над загиблим. І ваш різкий тон, пане Моравський, виглядає з огляду на все, що відбувається неприпустимим». Перепрошую, пані Мардо, швидко погодився радний, кивнувши. Тим не менше, я маю бажання застерегти нашого гостя від продовження справи, в яку досить міцно втягнувся Сойка, що до речі могло коштувати йому життя. Могло, погодився Вишневський, тільки слідство веде поліція. Наскільки я знаю, Ольшанський, слідчий з досвідом, справа під особистим наглядом комісара Новака. А значить, є надія на досить скоре встановлення істини. До речі, шановний панство, пан Моравський не прямо, але все ж таки правий, коли припустив адвоката Сойку, згубило кінець кінцем те, чим він займався. Тепер кахикати, аби в такий спосіб попросити слово, довелося вже Климові. Кхм, вибачте, але ви тут говорите між собою принаймні, мені так здається. Його ніхто не перервав, чотири пари очей дивилися з цікавістю, він повів далі, кожним словом додаючи собі впевненості. «Судячи з почутого до Євгена Сойки, жоден із вас добре, не ставиться. Тим не менше, ви були на похороні. Провели його в останню путь, поминаєте, і запросили зовсім незнайому людину у свою поважну компанію. Не думаю, що наша зустріч тут із-за таких обставин лише формальність». «Ви маєте рацію», – погодився інженер, – «завдяки вам смерть пана Генека не вдалося списати на самогубство, що, між іншим, влаштувало б і кримінальну поліцію, і читачів газети пана Папеляка. Хочете ясності та відвертості? Прошу дуже, у нас вільна країна, маєте на те право. Згодні, що своїм швидким звільненням із поліції – завдячуєте втручанню всіма нами шанованої пані Магди. Клим перехопив її погляд. Цікавості вже не бачив. Вона стежила за розмовою з легким азартом, який виказував близько чей. Я ще погано знаю місцеві закони, пане Вишневський, проте я знаю закони. Очевидно, що моєї провини в загибелі адвоката Сойки нема. Отже, на волю я б вийшов рано чи пізно. Це лише питання часу. Не тільки знову втрутився Моравський. Кримінальна поліція могла передати вас колегам із таємної. Далі за вас могла взятися навіть військова контррозвідка, або живий іноземець. Приїхали з невідомою метою до Сойки з Росії. Я з України, нагадав Кошовий. Або, якщо вам так зручніше, можете вживати термін «малоросія». Офіційно прийнятий у мене на Батьківщині. тільки Росією Місто Київ ніколи не було. Годі вам, відмахнувся Моравський, ми тут говоримо не про геополітику грім бий. Ваша провінція є у складі Російської імперії, тож ви, опинившись не в той час і не в тому місці, могли розглядатися нашими колегами з контрозвідки як російський шпигун. Приїхали встановити таємний контакт з особою, котру підозрюють у співпраці з російською агентурою. «Втручання пані Магди від такої прикрої пригоди вас уберегло. Чи ясно я висловився? Чи досить чітко? Чи вам уже зовсім розжувати?» Климові перехопило подих. «Ураз відчув себе не просто беззбройним перед ворожою навалою, принизливо голим, цілковито беззахисним». Захотілося прикрити соромні місця, зіщулитися, розвернутися бочком і незграбно бігти геть, подалі звідси. Хай вважають яким завгодно боягузом, до подібної навали Кошовий не був готовий. Адвокат Євген Сойка – російський агент. Не знаючи, як на це реагувати і чи потрібна реакція взагалі, Клим замовк, не маючи жодного бажання говорити про що б там не було. Це не прийшло повз увагу зібрання. Компанія перезернулася. Магда гойднула віялому бік редактора Попеляка, а інженер Вишневський наповнив келишки, але не припрошував, лише пригубив свій. Радний узяв із нього приклад, інші своїх не рухали. Промокнувши губи, інженер прокашлявся. Пане Кошове, усі присутні... Знають та розуміють те, що навряд чи аж так цікавить візника, двірника, офіціанта, крамаря, шевця, кравця, перукаря. Так само не переймаються цим Личаківський батяр, злодій Склепарова чи торговець із Краківського базару. Можливо, певні настрої всі ці та інші, незгадані мною громадяни, аж до останнього волоцюги, таки відчувають. Проте неповною мірою розуміють небезпеку котра вже давно не жевріє, не є в зарадку, яку слід сприймати досить серйозно. Пан Моравський має чимало добрих знайомих серед депутатів Галицького Сейму, тож чудово знає, які сили зараз після Російської революції гуртуються там та впевнено піднімають голову. А пан Попеляк ледь не в кожному номері своєї газети пише колонку, де б'є на сполох. Про те, щось затуляє людям очі та закладає вуха. Нехай би не чули пробі пана Яноша, але ж не чують і пострілів. Пострілів? перепитав Клим. Але не тому, що не рощу, аби не мовчати, бо далі почувався голим, безпорадним, вразливим і чужим, як ніколи. Віко смикалося сильніше, ніж звичайно. Саме так вступив Пополяк, подавшись уперед. У Львові стріляють. Сьогодні тиждень, як оголосили вирок Січинському, засудили до страти. Адвокат подав апеляцію і щось мені підказує, вивернутися їм удасться. Між іншим, захищати вбивцю, за деякими даними, мав ваш колега Сойка. Стоп! Кошовий перервав його, хай би як невічливо це виглядало. Чекайте, про кого ми говоримо? Я справді... Не знаю, що відбувається тут, і до яких таких сумнівних справ виявився причетним убитий Сойка. Розкажіть, може, краще розумітиму. От хто він такий, цей Січинський? Вірно, панове, Слава Магди, прозвучали як зауваження. Ми запросили нашого гостя на розмову, аби він розумів, що відбувається, від чого слід триматися як надалі, як варто поводитися. Тому, будь ласка... Починайте від самого початку, пане Попеляк, вас ніхто не залякує, поспіхом утрутився Вишневський. Слово честі, тільки прошу пана не ображатися. Сама по собі ваша персона не є аж такою цікавою для жодного з нас. Лиш добра воля пані Магди, котрій ви після короткої зустрічі в поліції стали чимось симпатичні, звела нас усіх тут разом. Аби ви коли вийде вберегти від більшої халепи, ніж ви вже маєте. Ви зараз про що? Ви в чужому місті. Єдина людина, яку ви тут знали, вбита за загадкових обставин. Вона мала не найкращу репутацію, бо захищала бомбістів, терористів та грабіжників, котрі видають свої злочини за боротьбу, за ідеї рівності та братерства і діють в ім'я об'єднання руського народу. Пан Генник останні роки обслуговував як правник переважно так званих москвофілів. Саме їхнє нинішнє представництво в Галицькому Сеймі, особисто я, небайдуже до політики людина, вважаю досить критичним. Не лише ви, зазначив зі свого місця Моравський, пане Кошовий, особисто я нічого про вас не знаю. Та повірте мені, досить добре орієнтуюся в ситуації, що склалася там. У вас, у російській провінції, київська губернія, не гнівайтеся, така сама провінція у володіннях царя Миколи ІІ, як наше королівство Галіція і Людомерія, східна околиця володінь цісаря Франца Йосифа. Австрійська влада, тобто Відень, давно прагне, аби національні заворушення, котрі мають місце тут, перекинулися ближче до Києва. Нехай русини колотяться краще під носом у царя Миколи. Я чудово знаю погляди цієї громади. Київ, як пишуть, має стати центром гравітації українського національного руху. Нагадую, це цитата пане Кошовий. Тож, ліпше боролися би за свої права десь інде, у тому ж Києві. То вже не цитата, винятково моя думка. Щоб ви знали, радний подався вперед, стишив голос, немов розкриваючи страшну таємницю оцей самий. Політичний рух на вашій великій Україні підтримують фінансово різні організації звідси, які австрійські та навіть польські, не сильно афішуючи це, звісно. Здається, уряд пана Столипіна не так давно почав закручувати гайки різним національним рухам та об'єднанням, і українським перепадає чимало, вірно. Не бажаючи входити в пояснення, тим більше, що тим самим міг, мимоволі, виказати небажані в цій компанії власні таємниці, Клим обмежився кивком і все ж не стримався. «Даруйте, панове, далі не розумію, про що йдеться. Ви ще раз, вибачте, стрибаєте з п'ятого на десяте. Так, панове, – знову вставила Магда, – ви ще більше плутаєте нашого гостя, пане Моравський. У ратуші на засіданнях ви виступаєте значно краще. Я хочу сказати, пане Кошови, що російська влада явно, але частіше негласно, підтримує тут, у Львові і загалом на значній території Галичини дуже схожі процеси. Австрійській владі, Галицькому сейму та Раді міста Львова вигідно, аби активність русинської свідомої громади ширилася на ваших землях. Влада ж російська збурює тут тотальне московство. Знаєте, їхне гасло. Не нове, проте актуальне. Ліпше втопитися в російському морі, ніж у польській калюжі. Навіть так. І ці ідеї вільно висловлюються. Вільна країна, картинно розвів руками Моравський. У них є свої газети, клуби, партії. Вони гуртуються довкола православної церкви. І заборонити це не вільно. Пана Сойку ховали не на православному цвинтарі, бо він перехрестився в Римокатолика. католика Кажуть, незабаром після того, як перебрався сюди. Проте, хочу вам сказати, для нього і таких, як він, церква мала в житті найменше значення. Виглядає, він просто збирався асимілюватися тут у Львові так глибоко, як сам зможе. Тим більше. Що належність до іншої, ніж його друзі москвофіли парафії, формально вказувала на дистанцію, яка була між паном генеком та прихильниками російського царя Визволителя, й підкреслювала незалежність та неангажованість самого адвоката, додав Вишневський. Мовляв, він не має стосунку до партій та рухів, замішаних на російському православ'ї. Насправді оці панове. З верхівкою в Руській Раді останніми роками помітно затихли, зазначив Моравський. Діяльність не згорнули. Далі говорить про те, що росіяни, українці та галицькі русини – один єдиний братній народ. Різниці між ними нема, і об'єднує їх усіх цар-батюшка. Це, радний сказав, ламаною російською, що прозвучало, як на климі вслух, досить незвично та кумедно. Усе було б нічого, пане Кошовий, аби москвофіли не почали частіше, ніж треба, говорити про Галіцію, як про землю, яка історично належить Росії. Чому? Дозвольте, панове, я поясню, бо сам часто пишу про це. Зараз ініціативу перехопив Попеляк. Ніхто не заперечував і далі повів уже він. Ви вже чули, пане Кошовий, що москвофіли говорять про російські моря та польські калюжі? Якщо всі, хто поділяє ці ідеї, визначити, як вони хочуть, «рускі редактор теж ужив калічену російську – то критична їхня маса одного разу означатиме – вони на своїй землі. Не так важливо, що лише частина з них дійсно росіяни, інші – згадані вже галицькі русини. Вони вважатимуть себе вправі вимагати від російського царя допомоги, і не лише фінансової. Захочуть, аби їх звільнили з-під влади Франца Йосифа. А це, можливо, лише разом із територіями. Попеляк витримав театральну паузу, потім продовжив. Пане Кошовий, тут для притомних громадян уже давно не секрет, що москвофіли хочуть війни нашої держави з Росією. Аби негайно здатися в полон, виніши визволителям ключі від Львова та всієї Галіції. Ось чому ми говоримо про агентів, згадуючи пана Сойку, хай би спочивав собі з миром. Сказавши так, редактор спорожнив свій келишок, поклав до рота канапку. Тоді підвівся, розстебнув піджак, заклав пальці за краї жилетки і почав походжати, через брак місця, проходячись довкола столу. Інші мовчали. Кошовий потер пальцем, перенісся, пожував губами, Збираючись із думками, давайте я підсумую, мовив обережно, ніби ступав болотом, боячись стати на грузьке. Євген Сойка, як адвокат, надавав послуги місцевим громадянам, котрі зараховують себе до так званих москвофілів, ставлення до них, м'яко кажучи, не дуже добре. Їх терплять, але не люблять. Ви маєте рацію, у Києві, Полтаві чи Харкові тих, Хто створює національні рухи, зокрема, русинські, влада не сприймає. За це переслідують, штрафують, арештовують та засуджують. Тут не так, і, мабуть, це добре. Тому ж тоді Сойка – російський агент? Моравський клацнув пальцями. Перепрошую, ніхто прямо... Не назвав його агентом. Проте в мене досить зв'язків, аби знати. Політична поліція з деяких пір наклала на пана Генека оком. На те були всі підстави. Наприклад, я для чого питаю, тут же пояснив Клим, ви натякнули, що через близьке колись знайомство із Сойкою могли приписати шпигунство й мені. Дуже б не хотілося, мушу знати, з чим можу мати справу. Все вірно кивнув радний поправивши окуляри, пан Генек захищав у судах не лише осіб, так чи інакше пов'язаних із москвофілами. Проте він, і ви, напевно, це знаєте, взагалі був досить вправним адвокатом. Домагався виправдовувального вироку для таких підсудних, котрих, здавалось, неможливо було вберегти від справедливого покарання. Захочете вам пан Вишневський якось розкаже? Бог із ним, буркнув Адам. Не в мені справа. «Звісно, не у вас», – легко погодився Моравський, – «йдеться загалом про неймовірну верткість пана Геника, відому без перебільшення в місті та навіть за його межами. І ця його здатність братися за будь-яку сумнівну справу й отримувати для свого клієнта виправдання, чи, видай, суттєве зменшення покарання, перевернула до нього москвофілів». Бо саме за ними стояли бомбісти та інші нігілісти, котрих поліція ловила, судила і Сойка віртуозно й успішно захищав, уся ця наволоч тікала сюди, рятуючись від переслідувань царського режиму. Особливо це стало помітно років зо два тому, коли в Росії вибухнула революція. Показово, що австрійська влада воліє підтримувати їх чи намагається здебільшого не помічати адже вважається, що бомбісти, революціонери, чия активна діяльність, послаблює російську владу. Значить, їх треба якось прихистити. Але, пане Кошове, російська агентура теж це розуміє. Тому під виглядом борців із Царатом сюди, в Галіцію, переправляються таємні агенти. Ви ж писали і про це, пане Пополяк. Їхні дії... Послаблюють монархію із середини, буркнув редактор, якому вже набридло кружляти. І він вмостився на свій стілець. Крім того, не обов'язково треба зараз триматися москвофілів аби перейнятися радикалізмом, роздобути зброю та почати стріляти у високих посадових осіб серед білого дня. Ось чому я згадав тут студента Січинського у квітні. Не лише весь Львів уся Галіція гула від того, як він зухвало застрелив у власному кабінеті графа Потоцького. І до москвофілів та їхньої діяльності той убивця не належав. Навпаки, стріляв у намісника, протестуючи проти утисків українського населення. Пошесть прийшла з Росії пане Кошовий Мусите то визнати. «Не збираюсь сперечатись», – ви сказали. Цього студента вже засудили. Одноголосно всі дванадцять присяжних сказали винуватий, він мав своїх адвокатів, та якимось чином там затисався Сойка. Спершу серйозно брався за справу, потім відійшов. Чому? Бог його знає. Та мої приятелі в суді обмовилися, ніби перед тим пан Генник намовив колег оскаржувати вирок, намагаючи психічного освідчення. Коли Січинського зловили, ще тоді намовляли грати вар'ята. Не схотів, але після вироку ніби погодився. Ви справді багато знаєте. Хм, на те я редактор. І зведемо все докупи, пане Кошовий. Замах на намісника – лише маленька часточка. Хоч застрелили, як по мені, видатну людину показово. терор радикалів стає великою проблемою. Дістали губернатора, що вже казати про інших. Моравський знову поправив окуляри, зітхнув. Та небезпека в тому, пане Кошовий, що за москвофілами значна більша підтримка, ніж за спиною русинського студента. Вони, як уже говорилося тут, ніби охляли. Та знову оживають у вигляді радикальніших рухів. Різниця між колись і тепер проходить повз увагу сторонніх не в Але ми, небайдужі громадяни, котрі усвідомлюють дійсний стан справ, розуміємо одне. Ще років десять тому москвофіли, апологети російського царя, армії не мали. Нині ж їхнє таємне військо – оті самі бомбісти, які шпигують на користь держави російської. Та судячи з настроїв, котрі мало хто з пересічних містян відчуває, до чогось активно готуються. Утім, виявляти конфідентів – прямий обов'язок контррозвідки. Ваш пан Сойка навряд чи не розумів, з ким має справу та кого так справно захищає. Отже, його взяли на замітку, і ось раптом до нього приїхав гість, підданий російського царя та, по суті, ворожої нам держави. Хто дасть гарантію, що ви, пане Кошовий, не агент? Клим торкнувся правого віка. «Панове, я не агент!» – йому здалося, це прозвучало трохи наївно, ніби підліткові виправдання. «Усе, що ви розказали мені зараз, для мене новина і дивина. Я їхав сюди за спокоєм, потрапив у бурхливе море. Нема на те ради!» Ось і живіть собі спокійно, Клементію, мовив Моравський. Важайте, від сьогодні у вас у Львові є колеги, котрі бажають вам лише добра. Тому і запросили, аби познайомитися, пояснити все, що можна пояснити. Радний замовк та лиш на мить. І тримайтеся від цієї історії, від усього, що якось пов'язано з Євгеном Сойко, як надалі. Власне, це все, що хотілося вам сказати. Висловився він делікатно, красиво. Іншого б надурив, тільки не Клима Кошового, якого поліцейський у тюрмі люто бив головою об стіну. Зараз його попередили, аби не пхав носа не в свою справу. На вулицю він вийшов останнім. Поминальний обід, коли вже якось назвати це зібрання, тривав майже годину після інженерових слів, присутні за столом досить швидко, втратили до чужинці інтерес, заходившись обговорювати спільні теми, спільних знайомих, причому, не змовляючись, забули не лише про вбитого адвоката Сойко, а й про живого Кошового. Теж адвоката, проте на даний момент людину без певних занять. Вийду на проживання особливо майже без копійки в кишені. Клим чудово розумів, що його нинішнє становище цим впливовим містянам відоме. Проте навіть не сподівався на пропозицію чогось суттєвішого, ніж запрошення попоїсти. Підводиться та йти геть із гордо піднесеною головою невзадоцільне, тож поводився так, як у даній ситуації було найрозумніше. Мовчки сидів на своєму місці, слухав розмови, котрі зовсім його не стосувалися, і їв, натоптуючись до кінця дня, маючи в портмоне скромний капітал Намагався витрачати 20 благодійницьких корон дуже економно, лише на каву та харчування. Тож, коли Моравський, узявши цей клопіт на себе, нарешті підвівся, подякував присутнім та почав збиратися, Клим вирішив дочекатися, поки окремий кабінет залишить усі. Знайшов для себе причину, став біля дверей та прощався з кожним за руку. Магді хотів поцілувати, та жінка, вгадавши намір, та, випереджаючи події, сухо кивнула, накинула вуаль і дозволила Вишневському легко без натяку на інтимність узяти себе за лікуть. Лишившись нарешті сам, Кошовий, чи випити заграло, чи власна гордість, викинула білий прапор. Гукнув офіціанта і попросив, кивнувши на залишене на столі загорнути йому це з собою. Думав, Нарветься зараз на грубість або кпини, за ресторанними служками часом водиться зверхність. Проте цей зовсім не здивувався, бровою не повів, і трохи почекавши, Клим отримав акуратний пакунок. Підхопивши його під руку, аби залишити хоч якесь враження, віддавши офіціантові всі знайдені в кишені крейцери, він нарешті пішов. Екіпаж Махди Богданович стояв трохи вище, по-вірменській. Кінь тупцяв по-бруківців, візник них гравцяв квітчаним яскравою стрічкою канчуком. Молода вдова сиділа так, аби бачити вихід, і щоб той, хто ступив назовні, відразу помітив її. Клейм відчув, як сильно смикнулося віко, але це запашило червоним збоку у капелюсі, погано випрасуваному костюмі та ще й з запакованими залишками обіду, він виглядав, вочевидь, дуже кумедно, це ще м'яко сказано. Та разом із тим дійшло, Магда чекає на нього, ясно даючи зрозуміти це. Нічого не лишалося. Зручніше, примостивши пакунок під ліву руку, Клим правою обсмикнув нижній край піджака і рішуче наблизився до екіпажу. Пані Богданович дивилася на нього крізь сітку вуалі. «Ви ж на Личаківську? Скористайтесь моєю коляскою, я підвезу». «Дякую, пані Магдо» пальці торкнулися крисівка капелюха, звик гуляти, вивчати місто. Всякий раз ходжу різним шляхом, запам'ятовую вулиці. Плутаюся тут у вас незвично. Ще нагуляєтесь, прошу. Магда посунулася, і Клим, уже не комизячись, примостився поруч, кінь рушив. Мені не відмовляють. По тому, як це було сказано, Кошовий, у котре переконався, вдова начальника кримінальної поліції справді звикла до особливого, трепетного до себе ставлення. Навіть якщо розмовляла з людиною, котра явно нижча за неї статусом тут, у Львові. Перепрошую, але навпаки... «Що, навпаки, жодних відмов, навпаки, ваше запрошення для мене честь, проте не хотів, не відчував за собою права забирати часу, матка-боска. Хоч ви припиніть ще питати. Тепер Магда не приховувала роздратування. Мені здавалося, ви простіший, ніж ті, хто мене оточує. «Простіший? Інший, так, точніше буде. Навпаки, не такий простий, яким хочете виглядати. Мабуть, ви вже знаєте, що я вдова досвідченого поліцейського, тож мене складно обдурити, особливо після того, як ви розклали все по поличках тому дурневі Ольшанському. А чого це він дурень? Я знаю, що кажу. Фраза прозвучала різко, мов ляпас. Називаючи вас простішим за інших, маю на увазі те, що ви не схожі на того, хто дотримується непотрібних умовностей і так званих пристойностей, коли це недоречно і не потрібно. Ви, пане Кошовий, навряд чи великий шанувальник субординацій, дистанцій та інших умовностей світських і офіційних. Вас не так просто приборкати і не треба зараз сперечатися з жінкою. Не буду. Вам краще знати. Клим, удаючи цілковиту покору, схилив голову. «Дякую, що попередили про намір приборкати мене. Так собі, розумію, ви бачите в мені дикого звіра». «Чому звіра? А кого ще треба приборкувати?» «Не будемо гратися в слова, пане Кошовий. Та, Боже, збав, які там ігри? Менше години тому ваш пан інженер чітко вказав мені на моє місце». Інші мовчки погодилися з ним. Тепер же ви покликали мене до себе в коляску, немов дресироване цуценя. Могли би ще сказати але гоп!». Він починав заводитися і відчував це. Та стримуватися набридло. Досить було самих лише прямих звинувачень у шпигунстві. Магда помітила в нього зуби. Що ж, треба їх показати хоч трошки, аби не розчарувати жінку. Але вона промовчила. Якийсь час вони дослухалися до гамору міських вулочок та копит по бруківці. Магда поправила вуаль, покрутила віяло в затягнутій тонкою рукавичкою правиці, зіткнула. Ви не надто вірно сприйняли та оцінили все, що відбулося сьогодні. Та я не маю наміру переконувати вас у помилковості висновків, хоча б тому, що навряд чи збираюся, підтримувати з вами якісь контакти надалі. Щодо Адася, вона осіклася, виправилася, пана інженера Вишневського, то він особа значно більшого масштабу, ніж ви можете собі уявити. Промисловці його цінують, а значить, він може собі дозволити постукати в двері дуже важливих персон. Йому відчинять, радо приймуть і до думки дослухаються. Ще він спортсмен, надихає своїм прикладом громадян. У своїй газеті той же пан Попеляк не раз описував його спортивні ініціативи. До чого ви мені це говорите зараз? Я вже зрозумів, що пан Адам Вишневський – не остання людина у Львові. Кажу так тому, пане Кошовий, аби ви зробили все ж таки вірні висновки. Чоловік такого статусу, який має Вишневський, ніколи не опуститься до того, аби вказувати, як ви кажете, місце. Звісно, бували випадки, коли пан інженер ставив на місце окремих осіб, котрі не зовсім вірно поводилися в його товаристві, у товаристві дам чи за інших обставин, де варто стримуватися. Проте нині він узяв на себе невдячний труд, запросив вас та підсумував розрізнені думки колег. «Значить, саме так слід розцінювати його попередження, триматися подалі від усього, що стосується вбивства Сойки. Пані Макдо, ви везете мене на Личаківську вулицю, не просто до будинку, де він мешкав, а навіть у його квартиру. Я там оселився, ви, напевно, це знаєте. Тож я ніяк не можу триматися подалі». Вона знову повела віялом пане кошовий. «Ви все одно хибно зрозуміли суть розмови. Та це не важливо. Важливо, що ви дізналися про вашого давнього товариша те, що, сподіваюся, утримає від непотрібних вам знайомств та справ. Жити в квартирі, яка звільнилася, хай у такий трагічний спосіб, міг би хто завгодно. Домовласник, думаю, тільки радий, за інших обставин довелося б терпіти збитки. Скоро туди навряд чи вселився б хтось пристойний та достойний. Дякую, пані, за високу оцінку. Не блазнюйте. Знаю, це така захисна реакція. Захищатися, якщо й треба, то не від мене. Навпаки, я дуже вам вдячна за те, як ви вмили Ольшанського. Адже він, як уже говорилося, ідіот. Цілком серйозно намірявся видати смерть пана Генека за банальне самогубство, аби швиденько згорнути справу, забути про сойку та вмити руки. Тепер після ваших слів усе інакше. Справу завели, поліція працює, вбивцю шукають. Чи знайдуть? Питання інше. Тобто для вас особисто було важливим, аби слідчий не спустив убивство Євгена Сойки на гальмах. Саме так, пана Кошовий. Чому? Він був дорогий вам? Смієтеся? Навпаки, ви ж чули, якої думки про нього, його товариство та діяльність, поважні шановні панове. Почавши розшук, поліція будуватиме різні версії. Одну ви чули краєм вуха підозрілі зв'язки з групами, орієнтованими на московство російського царя. Так чи інакше, копаючи в тому напрямку, поліція матиме всі підстави ворушити їхні гнізда, хоч це могло бути й банальне пограбування. Ви мислите як поліцейський, пані Магдо. Це мій покійний чоловік мислив як поліцейський, любив думати в голос. З якогось моменту почав не лише міркувати у моїй присутності, шукаючи підтримки, а й радитись. Бачите, все просто, жодної сенсації, жодної конспірології. Тож ви, пана Кошовий, легкий на руку? Навіть так, з вашої подачі справу зрушили в потрібному напрямку, за що я особисто вам дуже вдячна. Є на те свої причини, дозвольте не називати їх, і вона ледь подалася вперед, Здається, ми приїхали. Ваша Личаківська. Виходячи з коляски, Кошовий ледь не впустив свій пакунок. Розділ десятий. Перші великі львівські вуличні перегони. Ідею знайти хоча б одного зі своїх кривдників навіть сам Клим оцінював скептично, не бачачи жодного шансу на успіх. Виправдовували його у власних очах лише те, що жодних інших планів на найближчий час він не будував. Та й у віддаленій перспективі Кошовому тут, у Львові, навряд чи вдалося б зловити птаха удачі. Можна і не ловити, тільки побачити, схопити за хвоста, видерти кілька пір'їн. Ось, готовий талісман на щастя. Проте сидіти й зовсім нічого не робити Клим не збирався. Спробував не сподобалось. А запалився жагою помсти з першого ж дня, не відразу, та все одно до цього прийшов. Щойно заселився до помешкання, звільненого сойкою за печальних обставин. Клим несподівано для себе виспався, хоч думав, не зможе заснути нормально. Гнав від себе дитячі думки про такий собі дух невинноуб'єнного, котрий повернеться в оселю і даватиме про себе знати цілу ніч. ймовірно. Розмірковував кошовий з нічеві, аби чимось зайняти стомлений мозок. Йому особисто дух Євгена Павловича нічим не загрожує. За життя вони не ворогували, тож, навпаки, покійний адвокат ще й оберігатиме з того світу молодшого учня й товариша. Навіть як у страшних та водночас романтичних історіях, котрими так зачитувався Клим, привид, коли пощастить, розкриє таємницю своєї смерті. Просто тобі батько принца Гамлета. Жарти жартами, але таким миркування дивним чином умиротворили Кошового. Витягнувши з колодязя пам'яті всі свої згадки про колись читане, він логічним раціональним шляхом зробив той висновок, котрий можливий лише за таких от і реальних обставин. Хто як не клим переконав поліційного слідчого тому, що сойка не самогубець, бо так би поховали його мов грішника за цвинтерною огорожею і маялася б між світами неприкаяна, належно невідспівана душа. Значить, поховали його за християнською традицією. Душа спочиває, тож нема причин турбувати нині живущих, навіть якщо живуть вони у квартирі наглою смертю померлого серед його речей. Хто знає? може саме цей дивний висновок заспокоїв Кошового тоді в першу ніч остаточно. Аби закріпити відчуття, він знайшов у шафі каравку з наливкою, пом'яну в сойку раз, потім ще раз, нарешті втретє, і вже потім улігся на канапу в залі, від того, аби лягти на ліжко в спальні, яке ще берегло тепло попередника, все ж таки втримався. Місто прокидалося рано, і так само рано вкладалося. Домовласник був уже на ногах, коли Клим попросив прислати когось прибратися в оселі, поміняти білизну і взагалі облаштувати помешкання так, ніби інший жилець просто виїхав. Пан Зінгер побурчав та не особливо заперечував. Сам Кошовий пішов прогулятися у свій перший ранок у Львові. Напередодні Шацький докладно пояснив, де ліпше харчуватися особам, котрі переживають тимчасову фінансову скруту. Треба рано встигати до сніданкових покоїв, так називалося частування, пропоновані містянам у більшості поважних готелів. Найближчим виявився той самий багато разів згаданий вчора Жорж, де ніби мешкала пані Магда. Попри будівельні роботи він приймав пожильців і поснідати клим також устиг. Крім яєчні з шинкою та канапок із маслом, йому запропонували порції горілки – від Бачевського. Він не відмовився, хоча не звик причащатися зранку. Виправдав себе тим, що випивати далі протягом дня в нього не стане грошей. Запивши сніданок кавою, виклав за все менше корони. І вирішив протриматися так до п'ятого вечора, коли можна знову ж таки, за порадою Шацького, підхарчуватися булочками в одній із єврейських пекарень. Саме пополудні здоба вже не була такою свіжою, Тож пекарі під кінець дня скидали ціни. Коли повернувся, спритний домовласник керував не лише прибиранням. Під наглядом його сухої, мов тріска довгоносої дружини пакувалися речі, котрі залишилися своєрідним спадком. Клим уже знав, речових доказів, придатних для поліцейського розслідування, тут не було. Якщо ніхто найближчим часом не претендуватиме на костюми, книги та валізи, «Домовласник з дорогою душею забере все собі». У пана Зінгера, напевно, було безліч знайомих, здатних скоро і безболісно для нього оформити потрібні папери. Так що попервах від угоди, до якої домовласника змусив силою переконливості Йозеф Шацький, той не надто потерпів з огляду на фінанси. На облаштування в Кошового багато часу не пішло. Трохи подумавши, примостив маленьке фото батьків на стіл – за яким працював Сойка, посунувши при цьому в бік стосик письмового паперу. Під лампою батьки виглядатимуть краще. На книжковій етажерці, що був ваніла поруч, розмістив своє невеличке книжкове багатство, зробивши подумки-зарубку. Тепер улюблені авантюрні романи доведеться відкласти до кращих часів. Грошей на книжки не стане. Ті, що роздобуде попервах, витрачати слід не начтиво. Знадобиться спеціальна фахова література. Вирішивши не сушити собі голову ще й цим, Клим повісив у шафу на вішак чисту, хай і непрасовану сорочку, жилетку краватку. Несесер туалетним начинням поклав біля рукомийника. Потім усів на стілець, раптом усвідомивши, а все, більше нема чим себе зайняти. Повалявся до лілиць кілька годин, вивчаючи стелю і намагаючись дати лад рою думок, аж тоді вирішив знову йти в місто. Зголодніти встиг, наближалася обідня пора, для Львова це ближче до п'ятої вечора. Тож Клим, керуючись настановами Шацького, скуштував Журек, прогулявся по булочки. потім ноги винесли на нижні вали. Спершу Кошовий не надав цьому жодного значення, це ж одне з небагатьох місць, де він бував і яке знав. Присів на лавку, підбив подумки-підсумки. Витрати – трохи більше корони, протягнути можна тижнів за два. Але відразу стрепенувся, чому він повинен отак підкоритися долі, визнати поразку і поступово наближатися до жебрацтва? Тут же зловив себе на тому, що мимоволі мацає поглядом натовп, вишукуючи будай учорашнього Міняйла Юзефа. Бо поруч, напевне, крутитимуться шахраї. Отак вештання без жодної мети переросло в стійке бажання будь-що відшукати когось із батярів, котрі обвели його круг пальця. Поліцейська подачка інакше кошовий милостиво подаровані гроші не сприймав. Лише відтягувала повний крах. Плани влаштуватися вантажником на вокзалі чи різноробому якогось крамаря або хоч носієм із тих, котрих повно біля кожного базару, виглядали вже доволі близькими. Прийняття подібного рішення невідворотно наближав кожен прожитий день, і це розуміння дивним чином додавало Климові чоловічої злості. Він, мужчина, який зовсім недавно захищав революціонерів від смертних вироків, за що ледь не поплатився власною свободою та, дивуючись сам собі, пережив не найкращі дні в тюремній камері, зараз мусив умитися, мирячись із тим, що його серед білого дня на рівному місці обікрали якісь нікчеми. Так з'явилася перша мета. Ось чому Кошовий вже третій день після похорону Сойки щоранку старанно чепурився, наче йшов до праці і виходив з дому, щоразу чемно вітаючись із двірником. До вечора намагався не вертатися, бо всякий раз Цербер у фартуху пропікав нового жильця поглядом з-під лоба. Всім своїм виглядом нагадуючи, з климена належить дрібна монета за люб'язність, яку він виявляє, відчиняючи браму. Не давати навіть такого дріб'язку означало нажити ворога в себе під носом, чого Кошовий, без того відчуваючи себе на пташиних правах, не міг собі дозволити. Тож єдиний вихід, якомога менше потрапляти двірникові на очі. Оскільки інакше, як повз нього, не зайдеш і не вийдеш, Клим вирішив проблеми дуже просто – намагався йти зранку і нипати Львовом, поки вистачало сил – та не починало рябіти в очах. Прізвище цього Цербера з Личаківської цілком відповідало зовнішності, насамперед виразному бульбастому носові. Звали двірника Гнат Бульбаш. Він був українцем, хоча чомусь уперто не визнавав у Кошовому свого. Загалом справляв би враження непривітного чоловіка, якби ця непривітність поширювалася й на інших мешканців. З ними ж Бульбаш був люб'язним і Клим, помучившись, трохи вирішив. Це він так діє на пролетаріат своєю присутністю, бо недолюблювали його й київські двірники, навіть побачивши вперше та востаннє. Пригадавши, що є люди, на яких просто так з невідомих причин гавкають загалом смирні собаки, Кошовий змирився з двірниковою неприязню що дало зайвий привід розставатися з дрібняками всякий раз, коли бульбаш відчиняв перед ним браму, аби ще більше не дражнити гусей. «Добре, хоч ти за вихід не береш», – подумав Клим, укотре вранці, проходячи повз двірника і привітавшись при цьому, навіть відсалютувавши двома стуленими пальцями. Той у відповідь повернувся спиною, демонструючи зайнятість якоюсь невідкладною роботою. Скориставшись тим, що бульбаш надивиться в його бік, Кошовий не стримався, сплюнув. Ох, і часи настали. Навіть двірники не сприймають. Чого вже хотіти від таких, як Адам Вишневський чи Магда Богданович? Ступивши на вулиці і переконавшись, хоч день сьогодні не похмурий, Клим поправив капелюха і рушив знайомим вже звичним не раз пройденим маршрутом. Не на бульвар до Вексклярської площі. Язик до Києва доведе, є така приказка. І у Львові київського адвоката затятість та підвішений язик не підвели. Міняйла на валах не знайшов, та кілька правильно поставлених запитань, і йому пояснили, ліпше шукати юзя на весклярській, Охоче пояснили, куди йти. Довго не блукав, а коли нарешті вийшов, першою думкою було – надурили, скориставшись із повного незнання міста. Кошовий бачив у своєму житті різні площі, як великі майдани, так і затишні майданчики. З тих перетнути кілька львівських площ. Назви в голові поки не втрималися. Місце ж, яке відкрилося Климові, на перший погляд, зовсім не відповідало своїй назві. Як для справжньої площі, Весклярська виглядала за малою – так у всякому разі йому здалося. Більше нагадувала затишний прохідний дворик, тихе місце для зустрічей та ділових оборудок у центральній, значно жвавішій частині. Адвокат ніби опинився в замкненому просторі, де з різних боків насувалися сірі чомусь не надто дружні стіни кам'яниць. Враження підсилювало липневе сонце, точніше, його відсутність. Промені пожвавлювали міські вулиці. Послаблювали враження їхньої величі та недружності. Навпаки, підкреслювали ошатність, упорядкованість та продуманість міського довкілля. Але цю маленьку площу сонце дивним чином оминало, навіть звідкілясь легенько потягнуло чимось вогким, віддалено нагадавши климові казмат. Позбавляючись неприємних спогадів, адвокат повів плечима справді чого б це воно? Ну, заїхали туди, де звичний рух міста завмирає. Нема чого хвилюватися, Тим більше перше сприйняття дійсно було оманливим. Маленька площа жила по-своєму, і містяни приходили сюди не для прогулянок, бо особливо гуляти тут нема де. Якщо вже завернув сюди, не інакше маєш великі справи. За кілька днів Кошового вже пізнавали. Клим досі не пробачив собі наївності, з якою прийшов сюди вперше. Звісно, як зрозумів тепер, усе це могло стати лише прикрою пригодою. Аби Сойка був живий уже за кілька днів, вони б, напевне, згадували її, мов дотепний побутовий анекдот. Мовляв, ось так зустрічає королівське місто підданих російського імператора. Тож спроба шукати пана Юзя і просити допомогти саме в нього – виправдовувалося відчаєм та безнадійністю становища. Проте панові Юзю, як жодному іншому завсідникові Весклярської, до турбот якогось Бевзя було байдуже. Навіть більше. Спершу Міняйло зробив вигляд, що не впізнав Клима. А коли вирішив згадати, забув про награну люб'язність вуличного ділка і попросив більше з дурницями до нього не чіплятися. Кошовий не відставав. І тоді Юзьо, кивком голови закликавши відійти вбік, пояснив усякий раз помахом Тростини, зупиняючи спробу вставити в розмову кілька слів. Слухайте мене уважно, шановний пане. Я не знаю кожного батяра у Львові. Я знаюся з іншими людьми, котрі теж не мають знайомств у Верхньому Личакові. Якщо ви думаєте, що через власну необачність потерпілі від злодіїв, прошу дуже. Шукайте кривдників серед злодіїв, прогуляйтеся на верхній личаків ногами. Може, хтось і згодиться вам допомогти. Хоча особисто я маю з цього приводу величезний сумнів. І краще б вам попрощатися з утраченими грішми назавжди, пане Роззяво, аніж мозолити тут очі порядним людям та дратувати всіх безглуздими запитаннями. Врешті-решт маєте право піти до поліції. Вас там приймуть і вислухають то їхня праця. Проте готовий закластися на ваш капелюх, поліцієнт скаже вам те саме. Вам потрібен мій капелюх? Мені потрібен спокій, прошу пана. Сказавши так, Міняйло, як у день знайомства, подався вперед, моргнув, а тоді з вправністю штукаря перекинув тростину з руки в руку і залишив Клима, повернувшись до своїх справ. Більше з того часу Юзю з ним не говорив. Зі свого боку, Кошовий до Міняйла вже не наближався. Та на Висклярську й далі ходив, мов, на службу, просто старався триматися від недружнього йому аборигена на пристойній відстані. Розпитувати інших про те, чи часто тут трапляються подібні батярські витівки, і чи міг би хтось із очевидців знати в лице хоча б одного спритника, Клим після невдалої розмови з Юзем не наважувався. Цілком резонно побоюючись отримати таку саму як найгіршу відповідь. Тож він обрав тактику, котру з урахуванням сумного досвіду вважав не ідеальною, але найкращою для себе. Розрахунок мав такий. Те, що сталося з ним на валах, трапляється не вперше і не в останнє. Бешкетники та злодюжки облюбували для полювання це місце, бо воно справді досить вигідне. Раз з'явившись тут та вправно обікравши чергову жертву, Неодмінно прийдуть на площу знову, з цією ж метою. Нехай це станеться не завтра, не післязавтра, бо ж має спливти якийсь час. Але щось підказувало Кошовому, коли набратися терпіння, не привертати до себе уваги і зробити з звесклярське місце для засідки, дичина незабаром знову вийде на мисливця. Отут головне не прогавити, не розгубитися, діяти так, як вимагатимуть обставини. Упертим щастить. Хто це сказав Клим, не міг пізніше пригадати, мабуть, слова належать комусь із видатних, та якщо до такого ніхто, окрім Кошового, досі не додумався, нехай висновок стане його особистим. Бо, як виявилося, простий і правильний. Адже за три дні мовчазного затятого терпіння небеса його таки винагородили. Спершу привернув увагу, аж надто метушливий, як для всіх завсідників чорної біржі чоловік. Хоч не вирізнявся від інших одягом, народжений у місті та з містом у крові, Клим відразився.